ما بات قلنا خير الحديث كتاب الله وخير هذه محمد صلى الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صممدع بكتاب الرسول الله الله عليه وسلم بيد الرسول الله صام خطره هو صلى الله عليه الذي بعث به ماذ في تلك دي رسول الله صام ده ذكر القدس وماشر ببسراته كذاره حرقل لطرفنا في الآغة العميدة فضفوا عزيمن بسراء إلى حرقل عزيمن بسراء حرقل حرق طولقه فقرأه في ذاته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الهلقل عزيمن الروم السلام على من تبالك الله أما بعد أن أعضوك في دعاية الإسلام أصدر بلما قد عود الإسلام أمنا الصعيدين بقات الشيء دربك تعالى أن الله يردد لها ودعم أخوار له كتاب عن دعاية الصالة في دعاية الإسلام ويقع الكتاب تعالى في دعاية كلمتين صواهم بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشتك بيشها ولا يتخذ عدنا بعدا رب باب من الله فانت ولوا فقولوا فقولوا نحن مسلمون قال ابو فلما قال ما قال قالوا فرغ ما قال وفرغ من قراءه الكتاب وسرعوا شغف هدف شو سواشه فطبقوا الصوت وادنو اوچد شدو و اخرجنا و من خارج شو فقلت اوزا اصحابي ما مظلوط ای اخشینا اخرینا علاقات موجود شو کار دیرنو او کبشا چراد با رسول الله اسلام تا اجتمالهو دن اخیری به دا بني اتفار رومی اتفار بلکرم فما زلت موقناً همیشه مدایه کنو چندو صحیزهرو چدا بز غالبی کارکی و حتا ادخاله الاسلام بیروست ابن ناتورا صاحب دیلیا حرقل چدا که دیلیا مشروع دیلیا حرقل طرفنا سقوک داداغذی پنوساب ان مشروب پنوساب دو شام مانجي رحي منو ته رق الفين خليوه اليا ازه يوما يورده ا سباقت خديس النفس نفس کې خواصتو فقاله بعد بطارقتي قد استن کرنا ہے تک هي قالم نا طرا وقان هرقل حزان غيرقل قوه انظر النجوم علم النجوم مكتبه كلو و صور کې ਵਿਚار صاحب کو نو خل کې پر ايتماد وو فقال حين سالوه اني نظر النجوم کدا چې می پسوره کې وکتل ملکุล حتان کو بچا یا م ملکุล حتان بچا د حتان والو زهره چې غالي فهد په من يختمن من ها دې متبدې خلک کې معاشه مخصوص سنت او وی دا یو څه فلا يهم منك شانهم ذي شان دي تاغ انيكي ولي وقت رمضان الملك <سؤال> خط لکا هرون دا باجي تا تا ملک کا دومه خدای ایمان دې رحمن الله سمړي کې منفي هم من اليهودا کول یهود در طبع کول و طائر در در حکمت در غاقار در خارد. یهودم زیبن زاید محدوق دی بلا دشاناکی. فبینهم علی عمرهم دی گذی مشورک و او تی احرقل پلوجود. هراو ازش احرقل تی او صحلی ارسلابی ملک غسان داغ صليحم داغ دیخوکر کردی. آل صوکوی چلا عظیم ی حاتیم دی. دی دای راولی یخبر عان خبر رسول اللہ اسلام خلیم مستابر هرقل هرقل ایرقل یکل خبر کلیده بو لارشی منظر ایگوری یا مختتن هوام دا شعر نظررو د نه مم س شو دداره به واه کې په اوص ک ش عام دا چېکه کوي فقال دمرونه لکه چې دا خو د دبرابراهمه اسلام د وخت چېېلو دا کاات د ا اسلام فقال د مل پهه اومات دا هذا ملك و هذا الممات <سؤال> قد ظهر كلا غاليك و ثم قطب حرق لصاحبه بحرق والمرقل تولى كالشداف الروميك وهو غم عاليم حضر يوم الذبي في شواه و كان في العلم و صار حق حرق لحمس حرق لحمس فلم يدم حمس نو دلع قصر الحمس على خروج النبي سلام وانه نبين فاجنا هراقل اعظم الروم ان ايازه لو بي حمس وحمس ثم همرا بابا بابا بے امر کوکو دروازو دی فغلی قد دروازی بند کلیشوی اذا خلق ارتال انکی مطلع جیل الضرن راحت رشا فکاتا نولا کردی جیسوکم بے سکونی که ملنکی فقالا یا ماشی روم ملکم فی فلاح و روشد استاثر او کامیاب یو پیدا ست دي وایو ستمل کو کوم بای چي امامي سشي فتاعو هذا نبي دې پیغمبر عمر اي فحاس وحيس تحمل الوحش لدي فنفصلو فشان جنا فت دو وحشي اها که به متلا قونجه قد چې من کړی شو و لماره هرقل نفستهم هرقل چې دین افاده لري مقالتي ما چ مخه سويدي و اخته اخته به پر احساس مژدې په فَقَدْ رَيَتُو مَاوِذَا فَسَيَدُوْ لَهُ وَرَضُونَ عَنْهُ فَقَانَ ذَارِكَ آفْرَشَانِ رَقَبْ اَخِنَا نَجَائِمِ دَغَشْلَ قَالَ ابو عبداللہ دا حضیث سنگچه دو زُخرینا شعیب نقل کرده رعاو صالح من اکیسان و اینوس و مرماد اعنی زُخریدیهم نقل تا سويو کاند زین دبا متوجېس او پتاولور یو رسول الله صلی خطر مختلفه تقوات لیکل کړي کما تقو سچېد حذر مسلمانان شيري اړير خوش قسمتو خو پدې دسیو چې <سيطرة> دا حق قدرې کړې دي مسلمانان شي نه دي یو مخصص دا حق قدرې موږ ته رسول الله صلوات الله عليه وسلم د وجاریتین صفه ته راوړې کړې یو ماریو رسول الله صلوات الله سیرین چې رسول الله صلوات الله عليه وسلم دا حقان لوړ چې موږ مسلمان شوې دا اصل دیم دا هرکل چې دغه رسول الله ستاسو دقدر خد دې قدر کړی دی او دای د ځان څخه زور پدې کې ومن کړو سوچ وی هرکل مسلمان شویل دا اصل شوی اخر شان په قریږي کړتو یو په برعت دی که را ختمیجی او دیم آنخ رشانی زکوی چان جان میں اخیر دکھو توحین چکڑے لیں نکسرا کڑے لیں فرویز ابن حرمد ادنی نفروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطے سلکم خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعظم بللائی محضی خلیق رسول اللہ اسلام پر دعیوکر اللہم مسجد ہو کمان مسجد کتابی اللہ دعا تسنسکا لکتابی چکتسنسکا فاستا یاب اللہ دعاو رسول اللہ اسلام دعاقا مدکنا مدکنا دا احقا لکول اللہ اغام احتکا زی دا غزوی نیم چونو شربیو دا خدم اشیدینا و او دنگ بزان <او> پیش شد ما دا خلصا ناجیه دا تعلق لما دویده واجنی بیده ندادای ترخی کاروکا شا اللہ جلشان خوار اخطاکو او بزاہر قاتلی ویدی کل شدان بیترین کشتره او دې پلان د لا سمور شو د دې زیږلا سمور شو ځې بیا غزا تصرا وړ د دې لپاره تمام طاقت کې وښي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه ولو امرهم امراتا الله جل جلاله تریاکې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې هرې تطهیده رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان مقر ملاقات ده پارا دعویې تر قلبی ان ایبن فضالا ایبن زید الکلوی قرم الاسلام توقع دیمیع سادکیت تلو رمجین بسوا یو کم پرسطکی رسول اللہ اسلام دا خطر دخلی در کرم و هاگ دا خطر حضین دا بسرات نقل حضین دا بسرات سوکو دان رقل و علیو کو علي ابن ابي شامل الغساني بوسرا بالشام وعلاق خالب بن وليد رضي الله تعالى عنه فلا فضل رسول الله صلى خط وهي معتاده وهرقلت اول خط الرسول الله عليه وسلم همتني او دیم خط در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضوِ طبو کی کې دسمت نحید گیا. پا دیم خط کی ایرکلوی ماخ ایمان اوڑے رسول اللہ صلی اللہ و دروغ و ایدنسانی ری. البت ذهب المرغره زغاتين ذغنوم روس ده غز کرانوان دي وكان و سلوک لري واشي بدل ک اور او ته کړه په دې ځاې باندې کو خو ځاې باندې خطر په دولت باندې ماتې په هر مو په یان کې د مشره له هغه چې نه په دا نه دا ته ژهو موریک میاخاساره موریک میاخاساره رسول الله صلي الله خط لیک اي پیدايه د تښمین بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله به خپل شان بے ہے ہرقل ذکر کر دا شان ذکر کر بے د خاطر دین ہی بیان سر نام علی من تبع الهدى یہ تصلی نما اما بعد سن ذکر بیعت اسلام بسم اللہ کی جامعیت لفظ اللہ شید مشرکین دید خیرو، لفظ رحمان رحیم چاہل کتاب دید خیرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق مانا، دہت چاہت چاہت چاہت، یو خبر حقی، وی خلافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک جہتی اجتمام کرے، ام دق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کر کی بیت اللہ تب منتقو خشکران مدینی تلارد نو بیت الباخرس سے مخوگو دا اللہ پر حقنوگو دا سکوار رسول سمشتی چی ایک جہتی دا احلی کتاب السایش او دائی ایک جہتی دادی دفاروان چه ده خلقه ده ده دن اشادشه ده بلسه موافقه تا هاگه امور که اسلام خلاف نهی ده ده ده پاره چه ده بلحق تمائله کی ده بیتفل دن ده هنه نکتا وقت محفظ کوئی ده سه ده پاره جو ده ده ده ده ده ده ده دا شانتيز زمنګ د مشرانو ترقیم وی شفاره امور کې مواتره کول چې هغه کې حق راځي دا د دین او اسلام په نام الله قاعد دې چې په یمل ف یان د 13 نالاب د ملکم اسلامي فارمنا څرنګه عمل دې لري په اړه د هوپرې ځام یو څوک دا کار کوي دیشل لا ثوابه یو کونو څاغ راځي نو هم په حال ما یې کړی او یو جیای چې کاره کول دا خل کو سره شي پاغت کی ټول یو زیول سیږي دا محمد رسول الله څنګه ښارو هيو خبر مفسات ای مونږه هوتانی خدری <خبرو> خبر و دو پار ایو نمائن دهید. ازمان رسید دیموار کشید. کشران هم داغا خبره اومنی. سوک سرکاری و سوک رایشی بایی سوک رایشی بایی سوک خبری کئید. ما کال باین سرکاری کسان داردن. دا. نو خبری کوری موتیم سوالارو. نو تالیبان حیران دریان شوک دید و خصواری. نو مجبورر شم بهدا پاجیداو او حالات رئیس سردار د دي مختلف خلکي سرکاري کماله چي دي هغه د مخدخفايي مرخه راوي اي کني بهارانه هم دي هغه هم کوشش کړي چې په ځنینه کې نه شي خلک دي ترکاري بيکي ني خا تاغ راځي بيکي کله داسي شي ني بي هڅه بيوتي نه کو په ياندري دا په کوټه سو ني بي ني باغ شان خلک کي ني خلک کي د دې له موخه لوي په کنټرول باندې حدود کې دا نه نه چاليږي ول څه بغ څه کا دا د ايدي مشرين چې راشه بسات ام عدد سبح. فالتمنت تمنت تمنت. ایتا سول. سپل صبح شکا دار. زنین خبری صحی، حاغا مملکات و دا اغیارو کاری حاغا دب مملكت دا مسلاحان حدیثنی ورڑو کری. اینکه کار مدر. رسول اللہ احسلام دانب دین کی خپل تاویرات او دین محمد عبد الله رسول رسول محمد او الله رسول رسالت مرتبہ محمد رسول الله د محمد الله ورو دینه بوت متوډه رما او خدا زلني ليك اند رساله په توا خو او شي چې مرتبه سوال اقري بل شي هاه چې د عبديت نه د مرتبه او او دهم معلومه شوه چې څنګه د دې یاندل په وسطه رساله دي دا رقم د دې یاندل په وسطه د دې هم په کې یو شریم دال فاجویلی اشهد ان محمدًا رسوله و عبده رسول اللہ صلیمی کنت عبدًا قبلًا کون رسولًا عبد محکمان رسول دستان محمدًا قول و اشهد ان محمدًا عبده رسول قنزل المالکی کپچپا سلطکی دیم دالی چه که اللفل ده عبد کی عجز دین انکسار دین. او ده مخصوم سه عجز انکسار دار دیر ماه تبخری. لو کنت من شین سوا بشری کنت منور او باشر نوی ہے بی ابل <سؤال> اصوله سی بس که مویدی ہے. این نزلنا علی عبدنا. سبحان اللذی اصلا جعب دی. الى عبده ما اوحا. سوگذائی ترازی سليمان اللاعبين الاسلام وغدي كل امه قلوب الله الرحمن الرحيم دعاء يابدي اذا عمل فاحب الجيزين دعم جيزان دي شرف على ماذا وشراء امراتي على محمد اسلام هذا مقام الله سلیمان <سؤال> اسلام نور دا موحبات دا اسکلزاد یا بدایشو چو سلیمان الانبین علی شراط اسلام یو خجی تا خط لگو و حکمت کون دا غیمر الکول پکر بکر شده خط توجین نکیم یا بدایشو چو کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم بسرہ دا عظیم روم خیشت برحال تا دے ہوئی انہیں الہ رقل عظیم رومت ہوئی ستا حکمت نضائی لگی تا بھون پہ دے اور آلیو یا غدر چالاکو راکل غو سقاو ورته چې ګور په لږې می ساده نومه مخکړه زیاته غو ساده ادبی کړو راکل ته یې کوم پیغام بدني حدا عین یاد پیدا علوم زبانه مخکړه به او ټوی ګور تا ته مې کوم نه دی کړی شوې اجازه مې کوم په کار ایرہ قلب ہے پیدا پیدا پیغمبری ایرہ اللہ ناعلی اگل جاتا ملک نوی مالک نوی مالکی و اللہ دولی سرنامی نرسی ام آباد لفظ ایوی ام آباد دادا فتحاو تیرے خیل ایتی ماند پر ام آباد اول قائد داود الرسان دي سو په تیز می ساده دي سو په کام میږي دي سو په ځايه په خشتان دي سو په هر مليک کلام کې یائمي دي بهاي رسان اصلي یوتک اللہ حیتر کمر راتین څنګه نارنه کوي دا یوه پیژکا دروخه مېداه درې سټ ترغیبی ورکو تاسله ترغیبی ورکو یوتک اللہ ایه کباچی وې همرحال وی هته ځان ته نیک انسان یا یې دې نو کو بل څران دې په بري باندې هغه څنګه یې فیناله کې سولې دي شي یې دې تین یې او پر ایک لغد ارسیین هم دے کهو حمدیس دے او پر ایک لغد ارسیین دوئی ہم دے ارسیین ارسیین هم کا صحبت آگا خدا متوائض مداد مدا شین تی دی دا مشهانو پیتی وای کی او یو ډرایک هم راجو قوسین ور قوس د یوکرینون دے او bæک یو فریا کوسی کیږي دې نن شی зовутر شبیده شید آدبارد آبدالله من غریفتی ناملخیدو خدا fraction نیزیل نیتی باز دریا کولی ن Blaze در بلپو گنامانی نا گنامان کا رفش نور اې لاله د تذکرې نو مې نه تذکرې نه راغله سقطانی شوی دې په راځي کښې ورته درو واجب ته دروځو خدای په سنت فیا را کړو په هغه ویزه را کچې کرا نو ویزره ویزه منه عمله بیا محمد احمد فذارام يكي بهتكن راجي ويا اهل آه الكتاب كي دين سو توش تعالوا يا اهل الكتاب څه واه یادی فشینه دا ہاتھ پر فشار کوي دا مور دا مور دای کیش کال دی دایرت صورتي علی عمران دی او دا په نامه صحیح دی باندې دی کله چې وخت په ګران راغی د رسول الله ص ان سره مناظره خداوی وزیرمو خداوی با دریمو خدا واټه چې دا د هرکل الله کې او, او, او ور دا اقیقی جواب خدایی صدای من خیص قواه زمان خاتیران مستوزه که سواب شما بشو در احتمال هم بدهی که دایت محکنه دلشوی وستانیان در وقت ارباب کا خلق حلمات کی مراجم ہے. خلق حلمات. خلق حلمات. شغدا اعتراض نہیں شکول ہے. شبخاء حرام او ایمان حرام او او حداری گرانی کنید. تاگر جو آده چی او بوازده خلق حلمات ناخ مرا تي يوضح الفورمات هذاه قاعده الشريعه هو عمل بالحلال والحرام والدي او بمناسبات طهر المسلمين يوم معرفه حرمه الدين زي هداله النفسي ها صلیبی پییییم وکر اکتیعی دیویی باگار صلیبی پییییم صلیبی خیرو ترتیبی برابر کریو او صبحیم ایزا خیران شما چی ده صحال دی ده خرکتی گیییم مضبورت شا امدیم اولی رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې کفشه یو څوک یې یې کفشه دی او سړي نومه په قریشو کې یا غیب پر شي په غوډیو او د سور عبادت کوو ابو کفشه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او رضوی ابو رحیم سعیدي بلار هاون هاون د رسول الله خام رضوی ابد څوک یادت رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف نه وَبِنَا بَرْحَسَرْدِي دِيُو پَ تَوْحِينَ جَالَوَوَانُ رومیانو تھا بنن الاسفار بوئی یادی دیونی کپ آسفار مانے مشغورو رنکی دیروا دیوارو یادی دیوانی کپ آسفار مانے مشغورو دیو سره نه یایي اختلاف کړو اب شېنو دې دا ضواج سره تور سپین چیو جه شي دان جه په دکی سوفې تدې سیکا چا کا په سچره درپا کېلواله وكان من ناتور صاحب الياوة الاخل وقف على نصارها ناتور ديتا ومحت خلقه الناظر الناظران بدأ مع ذلك باغن و مقرر، پر مکه بانی و مقرر، دارو غبوتا بین خلق و جنیا لعقل کی داروغا، صدق خلق خان ساماوئی. دا ده ایرکل ده ترک نارکی دیا بانی مقرر دی و مقرر، سوائحب دی دیا و ده ایرکل دوانو خس و قفو. جمر ده حققت و مجاد، <مید> و لفظ دا صاحب کی دکر صاحب دی اینیا و ده رقل، و صحبات ده رقل تایی، شوافی جمع جاید ده حققت و مجاد، لیکن احناف او بین المند دا جمع چې دا حقیقت او دا مجاز دا عموم مجاز په تل کې دی دا لفظ نه د لغوی معنا ورسې شي چې په معنا حقیقت او مجازي ډول وسیر کې دی دیلیادو هر اقال ډول سره بجيا باندې হাকিمو ذہرقل مرغريو دارو छेदवा हया बपत हजरत मगाफशी साहबी या व دا ایر نینا توچی ری دا دیر مشکوه دا حیرکل دا خواسلو او دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانی پولی جواندیو بے مسلمان شو حتا جزو دیو سره ملاقات کړو په دمشق کې دا به دا د ملک دورو دا یو بل نه خبرونه وکړو ناتور د ملک مروان ته چې ویلو او ابن ناطور که دا محول ماجره دیدره پاوا کلی غیر مسلمون، خدا واقع چیز ظهوری طبعا یا نئی پا دا غورت بے مسلمان شوئی دید. آخر پا کفر که ودا پا دورد اسلام که دا بلکل جای شوئید. مینا ثورو سيدا حالات جامه کوزي كر کوي په اوي ليكي او خوب سنافه دا حالات كر او داخل پر تالا مې ديتا به کول ظاهر خدا مالي <سؤال> ميږي چې دا واقعي مغاول <سؤال> خاط ته تللي هاغره تاسو خاط مسجد ته تللي یا دا واقعي شوي دا عكس دي دا خوف دې المسجدي دا هر وخت دی چې فراغ باندې غالي فيديو دی دي حیدې دی د حیاتو کیسه په خطر سره ده دي د دینه روسیا بو سفیان تا د خطرې غره ده او جواب لري ده سوال جواب څه شوي او بیت المغدس نبی شمس اللہ دار شامل مشتی طرف دے او بین دحاغ جنا جواب دغاتتا لی گلے دے چاہا خلق کو قتل کرے دے عصی صلی اللہ سقوپو لفظ ضمیر چین و لقاف ريش تلك الثقفان منصور في حديث عمر ذي هو الثقوف مصرور عمر ذي تحضر دموطان محسوكي ده محسوك هو الثقوف فزيادات ذهب ذي سرعي دي أول كي څوک کفان مجهول تعبیر هم راځي خدای تعالی مياځا راځي په دې چې نه کچې دي کې دا ترا کچې دي برمخشي محببته باشيك الدنيانا قافي الله آخر قال ابو عبد الله روان صاج دا متاجعات شعب دي دا تحقيق واما خفر ا هغه شانې هرڅه ذکر کو یو ورځ د شیطان ته اشاره دا چې خبره ختمې دن کې راپېدې زمګم او دیم دې کې دې اشاره چې رکل باسي وي مسلمان شې ماخخ اخیری دې ته د دې سمات کفر کړی حدیث کی ترجیمت الباب خرد بطویر شویده بینشویده چند مسئلی موکتومه ایسا مولا تفا کتاب تصمیم و صدر کول نمد اللہ محکید کل حیث کی افراد تفید نکول د دا, دا سنجیده انسان کار دید پیغمبرانو کارو د کافر سا لین دین دا جایز دید اسلام تا کتکه تکلیف نئی دا قرآن تا الفاظ لی کل غیر مسلمتا دا جایز شدو خبر واحد خجد تے د کایو کښواشي دی د 14 کافر د عام مستقیل سلام علی سلام سلام دکی فاجې ک سلام بده معتزیم دی د حکومت دی دا هم معلومه کلا څه خپل نبی ایمان اورې په مځواني ما راوري اللہ <سؤال> دعاما ندای کئی بلک دبر عجر و کئی او کدی که حدیث انده دعوت دا کتالنا محکده محکده دعوت جده محاما صراکی اختلاف شده محاما بوحی وقم محکده دیم قول لري چې نا کتاب د جهید دی دیم قول لري کومه چې او تدعوات نور شد لري داواد باور کې شد لري وینې مونږ د تا ته وایم مقصد کې جامعیت د قران پاک حاضر دعوت دا موخه دی یو ستکارو پېژام زه په ویزه ما تاسو ته کومیل شو تاسو ښه راځو ها څه سمول دی تاسو نو څه نه دی